Pirineu etako guda edo Espainiako Independentzia Gerra izen ezberdinekin ezaguna izan zenmila zorzihuna amairutik mila zorzirehuna amaalo urte bitartean Euskal Luurraldeetan izandako genozidioa Donostia esaterako guztiz txikitua utzi zuten baita iruña ere, lagun hil zituztelarik Bellington Zuzendutako Armada Britinirra Napoleonen Napoleononen garaitu arte Hogei mila hildako zenbatu zituzten gudan hildakoen artean. Erritarren heriotzak oraindik zenbatu gabe jarritzen dute. Biratuko San Martin Besten karietara duela berreun urteko guda horretan hildakoak ere gogoratu zituzten. <totipa> Ziburuko jakintza elkarteak Ipar Euskal Herriko, herri ezberdinetan egin bezala, bidiatun ere, gerra hu gogoratuz antzeslana antolatu zuten. Josemari ziburuko arraunlariak danborradako kidea. Ziburatala. Josemari anator. Daukago. Nungoa? Ziburua. Ziburua. Ziburu. Ziburu. Eta zuen elkartea damborrada. Damborrada da? da, marrinela du izena. Ba. Bueno, e, zer gogoratzen da gaurko egunean hemen e, biriatun? Hectorigare gogoratzea uh, gure, gure batalla galduk dura Napoleón zen Espainian eta gero Engelesak eta Portuguesak eta gero espainolekin biretziak kanpoan eman dute Napoleonerri eta guk bon guk, bainan, baina hau hectorigarei baina jateko yan, zen pasatu deltano nola bai, pasatu delta. uh -huh. Duela 2.100 urte, berain da 2.100 urte, bai, justu. Eta, bueno, biriatuko bestetan, beste eh, egitea. Ah, ba, be oh, bai, claro, da hemengo herriko bestak eta claro, goketorik gabe momentuan. Oi, eta gaur momentuan ere berz batalla iteko hori. Nundi heldu dira hemen ikusten ditugun lagun guztiak, bakoitzak jantzi ezberdinekin, bai, nundik heldu dira. Beraiek. Da kite, bade, etorri dira, francéstik eta gero balian bordetik eta gero portañatik eta etorri dira eta bueno, franco dendia etorri dira. bai, ke egiten dute Usaian, eh uh, madelan uh, como relazione, bai, sabe, eta hoi bai, bai, ten dute eta gero baino hankostuan irte dute eta etortzen die, franco etortzen die, bueno, ba ba. Iguste ditugu jantzi ezberdinak, tropa Napoleoneko tropak ze ze jantziak dira, beraienak. Jantziak nolakoak dira? <tututututu> <tututu> Zuen... edikasi. Eh, Suena a Ba. Bai, eta gero ingeresak eredata eta ere badie Adie, ba, ez zaketen staqueta arian, arian dira, bai, eskonduak eta bai da ideia de catzenola. Eta zueltan borradako, danborradanen jantziarekin uzaste. osaiako bezalar. Go, bete tamborak eta, ba, bestan eta eta, bae. ba, bazien, bazien. Go, tamborak e, tamborak eta, tamborak napoleon adequa. Ah. Oktakoba da. Etorik gare, ba, Momentuan. Orren uh, Oren bestan edo, oren pasatuko da... Eta doinuak ikasi dituzuen, badakizute... Usaian dute, baina Gar... Hile nengo dugu, marcha, marcha bakarrik, musika gabe, marcha napoleonekoa. Baina, marcha bakarrik. Jo, tamburak nola ibiltzen zientzien soldaduak eta dara eta rukuk, oi, hile nengo dugu, gau bakarrik. Eta, berk, berk ze momentu antan beste hori teko hoiteko Hoite, bai eta zer egingo zute e, erritik e, itzuli bat egingo duzue eh? hola egingenko e, dogo bat uh, gibel gubeliana gu, uh, die soldaduak eta horratendiak eta eta kuk gualtatu da bon denbora honetan onada denbora horra be ja horiabe eñan go zuen elkar zenba lagun etorri sarete zuen danborradatik Gaur, uh, gare oitabortz edo oita sortzi, eta Bae. berzenaz, uh, uh, gure erkarzea izateute berroitamar uh, berro uh -huh. den dut, mutil afer. Lagunak eta emastekia karen. Uh -huh. Beste herri batzuetara joan zarete baita antzesla hau egiteko? Adu bireiatu da lehenengo lekua? Elimexi izatu gare doni manen. Uh -huh. Doni manen izatu gare, manen eta askain ere, hain ma Batallak eta zerbaitola, eta gero ezatu geren ere bai, eta hainua ere bai. Bazen, uh, dendia asko, egun eta heroi tamil dut zerbaitola, zolda dugu, ezatutia hemen. Uh, Birriatuetik, baina berzaldetik ere bai. Eta saran baino, hainuan baino, zenperen gaino, eta denak joth, uh, joth, jod, eta dendia asko hil da. Eta gono, hortako ezatu gara, baina... Uh, uan bir ja tubo toniban ez senpere eta inoare. Hala. Uh -huh. bueno, emasteak ikusten ditugu baita parte hartzen dutela, ez? Ho, ba. Dok sai hautemastek jaemat janman. Ba senemastekiek ere hala. Ba, <laughs> Erlan den moraren ere emastekiek segitzen dela garbitzeko, emateko, jatekoak eta era osabeitola. Eta gureta bueno, moradan eta horre mastekiak uh, go garen goiz zela eta. Bai. Marinarako parte andibate a trute de anderire taula. Etzian man abraqueta ibiltzeko, desarbaiteteko eta hortako <gibiltzeko>, go. Jo totse ne bai de bai de u taborso da u tamarra mesteki. Eh? Abanxu baina ba, parteko abanxu herdis, abanxu. Bueno, era onki pasatzen da, Eta gazteak, e, bueno, gazte batzuk ikusten ditugu hortik Ba, ingelezen tropa, troparekin. Ba, zuekin su, gaur ez dira... Oh, gaur gutxi, baina izaten dira... Amar bat, gastiak. Amaboz, amabi, amasai, amasotzia nio, izaten dira. Amar bat, gastiak. Uh, ama ama ama ama momentua, etorzen dira uh, eta kosten eta morret ginen koxten dute bertaletan, baina luze da, luze da, horiek xartzeko eta, baina... Berda... E, ...preparatuz, berda... ...hine e, hemen eta arat eta horat eta... ...gazitziako hain bat... ...hon bertze dago ...probabilitate eta... ...hortako, ez da bertze egez. Teko. Eta gaur... E, ...antzeslana bukatu ondoen... ...itzulia bukatu ondoen... ...biriatun geldituko zarete baskaltzera... ...bazkaltzera eta gero aki gara urruñan. Ah. Hemen, bera, ...bironenetan eta han pasatzen dugu ere... Bora, ...bizatu da bat aian di bat ere... Uh, saltortu bietan eta gora irka estatuko bare ara ba, pasatzeko ara eh uh, defilatsiko da bai la borrekin la eta, eta ik bere ba berelle ba, denak denak denak esker milla ba, esker ai staerek bada markata sazun ez zarial baina gotek martsetzen dut holak milla esker esker milla bai sore biriatuko herriari itzuli bat eman ondoren eskerparetan bildu ziren historiaren zati baten interpretazioa eskaini zuten Bildutako bizi lagun guztien aurrean.